Ni gani mazi? السلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه باء وبعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفع بنا ما علمتنا وازدنا علما نافعا يا رب العالمين بعد قسميده الله تبارك وتعالى Takia sala na salam tumbweetu sallallahu alayhi wasallam na husia nafsi yangu pia na husieni na nini wazee wangu ndugu zangu kazamu katika sala zima ya kumcha Allah tabarak wa taala na sababu akiba pekee tutakayo ondoka nayo katika ulimwengu huu ni cha kuwalla kumcha Allah tabarak wa taala utazwedu fana khaira zadi takwa thania Ninayo furaha kubwa ya kusimama mbele yenu wazazi wangu kaka zangu zangu ili kusalimiana na nini ndani ya msikiti huu na ndani ya maeneo haya katika kijiji hiki cha Rushe katika wilaya hii ya Karabwe. Tom, aa, mimi napazingatia hapa ni nyumbani. Kwa hiyo kutokana na nitakavyojitambulisha. Kwa hiyo ni furaha kubwa kweli ambayo imenijaa. Nashukuru Allah tabarak wa taala kwa hilo. Lakini pia zipo alama nyingi zaheri ambazo zinaonekana katika e, maeneo haya na waislamu wa, wa huko katika hayo ni watu kuwa nasugra, na shukura na kukaa msikitini wakasikiliza nyoyo zao zina shauku zina hamu kubwa ya kusikiliza maneno ya Allah tabarak wa taala tuna njaa lakini tuko tayari kula yani tunahitajia elimu na tuko tayari kuipokea. Kwa hiyo hili pia ni alama ya heri. Jambo ambalo huwezi kulikuta sehemu nyingi Hasasa huko mikoa ni ambapo tumepita. Yaani Muislamu kutulizana msikitini na kasikiliza mawili matatu ni jambo ambalo ni zito. kwa Ta'ala aidumishe neema hii kwetu sisi. Thalitha jambo la tatu, nawashukuru viongozi wote wasimamizi wa da'wa wanaoisimamia Uislamu ndani ya maeneo yetu haya wakiongozwa waki na mashekhe wakiongozwa na viongozi mbalimbali wasi wetu endeleeni kuisimamia da'wa endeleeni kuhusimamia Uislamu na saidianeni na kila mwenye lengo zuri na Uislamu huu kwa sababu kiukweli kusaidiana kwa hali na maana lakini katika ilmu ili weze kwenda mbele. Kwa hiyo tunawashukuru sana Allah waibitishe Allah waimarishe, Allah wape uvumilevu. Kazi hii sio ndogo ni kazi kubwa. Rabia ya mula nne mimi ni ndugu yenu na hii sio mara ya kwanza wala mara ya pili. Ishapita mara kwa mara hapa na nyumbani ni Katoro juzi wakati tunaongea na Sheikh hapa kumbe na yeye ni mwenyeji Katoro na Katoro na Karagwe ni sehemu mbili ambazo zina historia fulani wanazijua waziwazi na sasa kuna kuswala la dini kwa hiyo nyumbani ni Katoro pale pale nimezaliwa pale pale na wazee wangu wa pale pale Katoro babu yangu anaitwa Mustafa lakini sio Sheikh Mustafa ni Mustafa ee, mtagwa mtaguani mbele kwa hiyo watu wanaofahamika katika maeneo yale sisi ni katika vijana ambao tunitolewa pale katoro twende kusoma dini tujue kushaka katika vitu ambavyo katoro walivifanya na alhamdulillah na maeneo mengine wawefanya lakini kwa sehemu kubwa katuo walifanya kuwatoa vijana kwenda kusoma dini maeneo mengine e, Ni sijue huku wengi walioenda kusoma dini yao walipambana wenyewe na wazee wakawasaidia kwa kiasi fulani lakini mtu akapambana akapambana ama kule dijalishwa na shekhi walikuwa wanatotoa tunaenda kusoma kila mwaka wanatolewa vijana watano vijana sita vijana wa saba wanaenda kusoma dini na nakumbuka walitolewa wa kwanza wakatolewa api na sisi katika mwaka ambao tulitolewa kwenda kusoma dini yetu baada ya kumaliza msikibadia mwaka na nne tukaenda kusoma mtawassita pale Kilimanjaro Moshi nilikuwa na baadhi ya mzungu zangu ambao tulitoka na sisi ilikuwa ni mwaka ule ufuatilia. Tukiele okay, alhamdulillah baada ya kufikishwa pale yaliyoendelea ya tukaanza kupambana na kutafuta wenyewe njia. Baada ya kumaliza mtawasifa pale Moshi Kilimanjaro ee, mbili na saba nikaingia hapo ya kuhifadhi Qur'ani. Kwa sababu Niliona watu wakati tukiwa wadogo watu wa kwanza kutolewa katori kwenda kuifadhi Qur'ani kuna watu watatu Alikwepo babangu mdogo anaitwa Abdul Rahman Alikuwa na bwana mwingine hicho Faridi yuko hapo Mukoba Ehe alikwepo mwingine hicho Abdul wale wale walituacha sisi tukiwa wadogo kaenda kuhifadhi wakapelekwa South Africa Darul Ulum isalimia kule rasmi sasa mimi nikawa napenda kuhifadhi Qur'ani. Kutokana naenda nilivoola. Kinyi alhamdulillah baada ya hapo. Sasa baada ya kumaliza motawassita tukashauriana nje tuende kusoma watu Wengine wakaenda kasoma Tanga. Wengine wakarudi wakaenda Dar es Salaam. Mimi nikasema naenda kuhifadhi Qur'ani Mombasa. Allah nikaenda Mombasa kuhifadhi Qur'ani. Alhamdulillah nikamaliza nikaroendelea nika na Thanawea pale pale. Kwa hiyo na kipindi hicho baada ya kumaliza nikarudi nyumbani Kufanya dawa, Kufanya dawa kidogo eh na kumi 2011 eh ndio pale ambapo Allah alionganisha nyoyo zetu kwa kwa upya japokuwa zilikuwa pamoja. Wao wameshika kitu. Allah mwihaji. Nyoyo tulipoonana mara ya kwanza, mioyo sikapubaliana na jambo letu likawa moja na tukaenda kwa wa marafiki wa dini sana unafiki wetu na udugu wetu wa dini bila kufuatilia kwamba kumbe tuna udugu pia wa damu na tukaendelea tukaendelea baadaye nikakaja tuka kubunua kwamba kumbe sisi ni ndugu tunakutana ujumbani na tuna wazee wetu wako pale pale kindamje yusuf pale pale wapi makazi kwa kwaani ni wanhua wetu upande wa mama. Kwa sababu kutafuta ni ndugu mlezi. Nilipokuja kufukufua vizuri tukakuta tumeingiliana sana baina mama zetu wa kudugu kaka na nini Lakini yote hiyo vikatia mkono kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ndugu. Tunamshukuru Allah Tabarak kwa Taala juu ta ya haya. Katika sipendi kurefusha sana kwa sababu na hakika bibi nilimeshatopokea na meni, nataka kusikia kutoka kwetu na mashkulu Allah kabara kwa taala djia afiaa hiyo, tutapata fursa tutazungumza. La vya dizunguze mambo mawili. Jambo la kwanza eh pale juu kuna jambo lilikusiwa na viongozi Allah waifanye. masala ya gogoro gogoro ya kifamilia ambayo inapicha sana sana baina ya waislamu. Migogoro ya kifamilia inakwenda ihusiana na ndoa, ihusiana na nini na nini? haya yote na jina mzee wetu Allah mwihfadi e, e, dadhi pale kemuzi wetu amegusia jambo la msingi sana kwamba matatizo mengi ya familia yandua, ya doa yanatokana na wanaume kuvaa vitu vyao ni kweli kabisa ni kweli na mwarabu anasema ana neno moja anasema la ukainda mjulijali mjali lakini ni wanawake ni saa Laiti wanaume wangekuwa wanaume kweli basi na wanawake wangekuwa ni wanawake. Lakini pale ambapo wanaume walipovua viatu vyao, wakavaa nguo ni za kiume, viatu ni vya kike. Basi na wanawake na wao wakavaa nguo za kiume alafu viatu ni nguo za kike viatu vya kike. Kwa hiyo wanaume lazima wasimame nafasi zao ukisimama nafasi yako kama mwanaume basi uongozi wa kuingilia mambo hayo unakuwa ni kidogo sana na haya ndio matatizo na Allah tبارك وتعالى mempa mwanaume nafasi yake mwanaume nasema asime nafasi yake na mwingine mwarabu akasema idharata azwaj fala tanzur ila almarah ukitaka kuoa usimtazame mwanamke unataka kumoa wala tinzur ila wala tinzur ila rijaal watazamwa naume patunguyuza rijaal tudia nisa ndani ya nyumba za wanaume wapweli, kuwa, mbae, wa kweli ambao wana wake wa kuoa ukitaka kuoa tazama baba mbaye wa familia unayotaka kuoa kwa hiyo tusimama imara katika nafasi zetu basi mambo mangi yatapungua hilo ni jambo la msingi sana lakini tunasimama imara wanaone tutasimamaje huwezi kumuelewa mkeo vizuri mpaka ujielewe wewe ndani simenelewa huwezi kwani kwa sababu huwezi wewe kuwa dereva mpaka ujue abiria wako ujue kona zako hapo simama nafasi yako kama baba Allah atafanya hivi lakini ili tutambue nafasi zetu tulizopewa na Allah tabarak wa taala lazima turudi misikitini humu umejwe lazima turudi kwa Allah tabarak wa taala tuangalie nafasi zetu na majukumu yetu leo Allah tabarak wa taala ikiwa chukua fursa utadadavua wanaume wa kweli wanaweza kusimamia familia vizuri wakasimamia majukumu wanajengwa kwa Qur'ani na Sunna kwa ndao wa kujithamini. Ramadhani iliyopita wewe kama baba ulikuwa umesoma juzuu ngapi? Ramadhani hii unajizungatia? Umepiga hatua au umeganda pale pale? Au umefanya unia, chochote? Hivi ndivyo binakufanya uwe ni mtu wimar. Umesoma nini kwenye dini yako? Kitu gani umeongeza katika dini yako? Kitabu gani umesoma? Umesomeshwa? Au maisha wananazidi kuporomoka. Watu wengi wasiwingi ukiwauliza atakuambia atakutandia historia ya kusoma dini ya miaka ya nyuma. Lakini kusoma bado kupo Allah kuhifadhi na kutufundisha. Na alhamdulillah, kusome, fursa pa kusoma, tunasoma. Kusoma hakuna mdogo wala mkubwa wala nani. Wazee wengi tunajali watoto ni vizuri kwa baba na watoto wazee watawasharibika kwa hiyo hapana nah, waje haribika nataka kusaidiwa hada eh ole kama kulu ngoo oh, wale sina baba na abaganti bapi zumeishapinda mtume sallallahu alaihi wasallam Alitubwa kwa watu wote huyu mzee ambaye ana miaka sabini 60 swala yake na yaribu hajui at-tahiyaatu lillah ya thyya, wa salawat na twaibat huyu mzee swala yako naenda na swala gani mbele ya Allah kuna kitu amekizungumza pale kiongozi wetu muda tu Allah umefanya mzungumza maneno basi sana kwamba na wazee wengi wanasema wanadhani kwamba wanawake kuwasomesha dini anakuwa kusoma dini ni kwa ajili ya kuswalisha ni kwa hapana tunasoma dini yetu ili tujue sisi ni atina nani kwa hiyo wewe una hali ya kujua ni nani? umetoka wapi? unafanya nini? ni wapi unakuelekea kuelekea? maana tunasoma dini. Tunasoma dini tujue tunatakiwa kufanya nini? Tunasoma dini Tujue tunakoelekea ni wapi? Tunasoma dini ili lengo lililotuleta duniani tulipate. Huwezi kulipata bila kulijua lengo lililotuleta. Tunasoma dini hii kwa dini yetu na kwa ya wengine. Tunasoma dini ili kwa tepepo tunasoma dini ili tukimbie moto uweze kukimbia moto wa Allah ikiwa wewe usomi usomi kitabu cha Allah muislamu miaka mingapi tumeuislamu ukifunuliwa msifa unaweza kasoma msaafu ndio maisha yetu ndio tuongoza sasa kama hatuujui tunaishije Mupale ni kale ni Muislamu lakini anaishi Kiyahudi, Unakuna Kiyahudi, unalala Kiyahudi, unamka Kiyahudi. Hakuna isipokuwa njia mbili. Njia ya Allah Tabarak wa Taala na njia ya Shaytan ambao wasaidizi wake wa homo Yahudi na wengine wao. Allah kihifadhi. Kwa hiyo kusoma dini, tunasoma dini, tukubali tusikubali, tukubali chochote wa kusoma. Alhamdulillah, Allah waunganisha na naendelee kuangaliana kwa, kwa dini yake. Walimu wapo, mmenielewa? ndio na wapo niasomeshe tusome dini yetu Allah atakufanyia uwe pesa ili tusiane unaweza mtu anagombana kwenye familia kila anachogombana sisi yake mashaikh na ma, mashaidi sisi kuna siku moja kuniletea pesa wanaume beleta pesa eh ee? ndio mwanamke mimi huyu mwanamke ana akili si kabisa mimi ndoa si nataka yani hapa ni sikutimwache atakapoa mke wa shida nini nili mtafutia kazi Omani akafanya kazi na passport nimmtolea alafu hataki kwenda simninielewa wanagombania hiyo mke hataki kwenda kutafuta hela Omani nikamuuliza kuna watoto wangapi tuna watoto watatu nani ndiye na alibaki nao? Ni mimi baba yao kama baba. Alafu kama baba Kena kutafuta. Kazi ya kutafuta chakula kwa ajili ya mke na nani? Ni ya baba. Sasa nani aya majumba yenu sura at hiyo aya ipo tulizaneni hii aya inawaelea wanawake wako, wapo wakaribia damili ni ya wanawake tulizaneni ndani ya majumba sisi wanaume tutoke tutafute hili ndio jukumu letu huwezi ukaondoa uka, uka, uka, migogoro kwa mwanamume ambaye hajui majukumu yake mwanamume na mwanamke elfu moja akanunua ile shamba kwa mkali ugomvi wote umeanzishwa kuomba 1000 amuombe nani atakao kuombe wewe sasa wewe tulia unadaiwa mahali miaka 10 unalipa mahali ya mtu kwa nini si yasiwalo ugomvi hujavadi watu wako kama baba tumepewa majukumu yetu na wanawake wamepewa majukumu yao sasa nikamwambia huyu mwanamke anaenda kutafuta hela wewe unabaki kunywa watoto ili nitakusaidia nini Asema, mas, hapana. Kama ni huko mani, nenda wewe. Si anaenda kufanya kazi za ndani, afu wewe nikoeje waarabu? Eh, si yafanyaje afikeje chakula au kaende wewe ukafanye hizo, yeye baada tuende badiliko yake. Sasa kesi ya Neisha, hakuna kwenda Umani, wewe waache mwanamke akae ndani, toko kanini, katafutaris ilete mbak na majukumia. Sikio watu kwa sababu sheria za Allah, anagombania haki ya basi si zake. Nasumbua viongozi, nasumbua mashairi. Lakini hamtaki kuja msikitini. Hituaje msikitini? Sasa mnafanyaje? Ndio viongozi kueni wakali kwa watu wanaeishi. Ninamsaidiaje mwanaume atakuje jamaa? Sisi tunakutana kwenye jamaa tofauti tofauti kubaridi kidogo. Diagola polepole. Leo Waislam anakuambia anawakimbia mashehe, wanataka madiwani. Watu wanataka eh wende viti. Na kule watu wanatushangaa serikalini. Hii sisi na mashehe. Wende mkabarizi ndoroni kwa mashehe. Wanamka benyang'ana. Nyang'ana sheria, sheria, mabinti watoto kwa sababu Leo imekuwa binti kusoma dini inekuwa kama haiwezekani jambo gubwa. Unafurahi kweli binti yako ni, ni daktari. Binti yako ni daktari. Sawa, ni vizuri. sio gani, ni daktari. Ila je, huyu binti ni daktari. Binti daktari. Simuelewa kesho kesukuta atakuwa na mume. Simuelewa, umemlea katika misingi ya dini. Baba ule udaktari wake unaongozwa na dini kama hamna dini udaktari wake utakuwa na madhara. Ni wangapi mabinti wako waku, yani binti zarantu, Yei, binti wa Kiislamu wapo kwenye hishtani? Wana wangu, yani anaweza akampita binti mwenzake wa Kiislamu. Kwa dharau tu kisa kajitunika kichwani. Yeye hajakijunika. Na ni binti wa Kiislamu na amesomeshwa shule za Uislamu. Islam ni ni ni ni. Maliza, unakupewa elimu ikakulea, unakupewa elimu ukabeshwa mzigo. Elimu nikabidi ikao ni mzigo sasa wasiwalo tukubali turudi tukae chini ya wasome tusomeshe na walimu wetu msichoke wallahi tamani yako iko kwenye kusoma na kusomesha sisi tumesimama jana shekha hili anasema kuna mwalimu wetu hapa tusimame tukisaidia tamani mtoka wapi Ingekuwa ni mawaida amekuwa shaaulika kwani tumemwasikiliza masheu wangapi miaka michache iliyopita nilitoa khutba hapa lakini kuna jambo palishia sawa simenelewa lakini unayemsomesha aya moja wezi kukusahau hilo ni umsomesha alif ba ta wezi kawezi kumsahau yule ambaye umsomesha kwa hiyo walimu tusichoke tusomeshe tuwasomeshe watu tuwasomeshe kile kinachotakiwa na tuwe wakali katika mlango huu mzazi yote ambaye mzazi nini mmetulea wetu mzazi anatumia kuna wakati wa hasira inabidi akasirike kuna wakati wa kucheka inabidi afanye nini acheke kuna wakati wa kiboko anabidi tufike kiboko kuna wakati wa dawa kama huyu mtoto situkua na bibi yetu hayo mwana alielewe winitumishia tu e kiboko e cha kulia na no mwazi Simenilewa. sasa mashe ni walimu wa mashe ni wazazi Hawa Biblia hawa kuna wakati wanahitaji mkali. Yaani yes, haijalishi. Yaani hilo ndilo hivyo. Viongozi kuna wakati lakini mda wote ukitaka uwaribishe hawa utapelekwa kwenye kidumu cha pombe utainanishwa na wilderness. Kwa sababu unajua uadilifu wao. Fa kwa sababu kuna mtu anaweza kukukasirikia acha kukasirikia lakini unamongosa kwenye njia sawa wote wakakukubali. Mtume na wengine ni zake wadogo Lakini kuna musuhu, na hawakukubali au kuingia lakini walimnusuru kama budhani. Kwa mtu swala jamaa. kwa Sawa mambo mengine. Swala uko wapi wewe? Tunakupa siku tatu. Njoo msikitini. Ujaja usitushughulishe. Unjeonea kwamba kuna, kuna mkuu mkoa atakayekusaidia au kuna mkuu wa wilaya atakayekusaidia. Ikiwa sisi ndugu zako tumekutenga. Wanaomba kaswali msikitini. Akina mama watasoma mambo mengine yataisha. Lakini mtu akisema ah, ni maisha yake. Ni maisha yake. Shekha Kasima, viongozi tusipozimamia waadibu itafika hatua tutapoteza diamu tutakimbiana viongozi hata ukimbia msikiti wataubeba wasiofaa yatakokuja mengine makubwa sana wa Iro lapini. Lapini, na telefoni hilo moja imeledefusha kidogo hapa Kenya jambo la pili ambalo mimi niliona na nina tatizo. Huku Katoro ndo madarbi ambapo Katoro yetu Allah atusaidia Katoro wamefanya juhudi wamepeleka vijana kwenda kusoma dini alhamdulillah ila baada ya vijana kwenda kusoma dini waliborudi yu hawawataki mimi shida wako wazee wetu wazee wengi wanafarikiwa pale wanapunjwa nafasi yao simenielewa hapo kuna wazee wamesomesha primary ndefu sio hivyo level yao ni, kushu, ni, ni ni kusomesha shule ya msingi walipopata wale waliwasidi leo utakuta kuna wazee mtu amesoma ame, ame amesoma anajiendeleza nakuta yuko Dar es Salaam anajiendeleza ni pale kukili kiwango kilichonacho cha elimu wala hu siujinda kadhihsana malinta ila ma'ali ismenelewa kuki kuna wazee wengi ambao wabariki Ukienda nakwambia sisi wanangu tumeishia hapa. Simelewa? Kwa hiyo tutasaidiane. Muwasaidie vijana wenu hata kama wamesoma kuliko nini, ila muwasaidie elimu yao iwe mfaishi. Simelewa? Wala kijana akijuakaonekana ni fasaha, haida maana kwa maana ya shehe. Pale ni ndio hapo Allah amekujalia. Huyu hata kama ni mtoto wako, ni mwalimu wako, amekupita. Sinaelewa wao wamezoea kuendesha pikipiki. Sasa mtoto fuso. wako wa, kisha wewe unaendesha sana pikipiki. Piki. Wewe ni dereva lakini mdereva wako kwenye Ama huyo ameenda amesomea na anaendesha fuso. hayo na haya mambo tumeyakuta kwa baadhi ya mashehe. wengine alhamdulillah anakiri lakini wapo mashehe wengi hataki yaonekane kwenye jamii kwamba kuna fulani anajua kuliko yeye. Kuna fulani anajua kuliko yeye. Kwa hiyo anachokifanya ni kuendelea kushikilia kwamba mimi ndio shehe maelewa haya. Sawa. Kwa hiyo nikimkaribisha huyu itaonekana si kwa nini atazunguza mambo ambayo mimi sijalii mini leo. Kwa hiyo cha msingi mashehe wapokee wanafunzi wenu, wazazi wa wanafunzi wenu niufaike ninao. Mfaidani nao al رحمه الله تعالى. Hata hivyo fikra tua Imam Shafi'i anapiga goti kwa Imam Ahmad anasoma kwa faida uko alhamdulillah uko kwetu ye, ana atatengeneza ujanja ujanja vitu hajawahi kubisikia na havijui atasimama haribu haribu ionekane yeye sana isipokuwa aanza kuambia kwa kupitia mlango wa kujua mazingira ndiyo, ila kama ukijui muambie uislamu hiki ulikuwa sikijui utaendelea kukisoma vizuri itakupongeza heshima leta kupanisha cheo katika jamii na mbele ya Allah Taala. Kwa hiyo sisi tunaasiyana haya ni machache ambayo tumeendelea nayo tunonge na shukrani sana kwa ya kutupa hii nafasi kuweza kuzungumza leo matatu na sipo katika safari Kini, hapa ili afanye mjumbe sina tulizibana kusikilizana kuendelea kutupokea. Tuna malengo makubwa sana na hapa mjumbe. Endelee kutuombea na kutu shauri na sisi hatikutacha kuomba hukutafuta ushauri kwenu na kufuata miongozo yenu Allah atatufanyia wepesi na atatuimarisha katika hiyo njia wa kwa